Entzutezko ulermena Ondoren, argia aldizkarian Roje blaskori egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue. Ahozkoaren ulermena bat. Bidaietan paisaia baino garrantzitsuagoa da bertako jendearen berotasuna. Bere izena estakiten askok, zuzenean Libiston doktorea izenez ezagutzen dute, telebista dela medio. Mapak irakurtzen ditu. Kontatzen dizkioten diskioten istorioak ikusi. Bere bidaietako oroitzapenak entzun. Munduko bazterri galduenak ezagutu eta aldi berean bere munduan bizi da. Eta 11 tren eta hegazkin hartuarren, bera bizitza komendarama. Umetan irudikatu zaitzakegu bainera txalupaz betetzen edo autobusekin jolasten, Nolakoa zinen? Nahikoa lotsatiean intzen. Nire munduan nengoen beti, eta originala izan nahi nuen. Ez besteak bezalakoa. Enintzen ongi moldatzen gelako beste umeekin, ikasketetako lehen urteetan atzeratutaan nenbilen. Ez ikasle txarran intzelako, baina enintzen besteen mailara iristen. Ondoren, bi urte gazteago zirenekin ongi moldatu nintzen, eta kazetaritza karrera ere atera nuen, Etzitzaidan ikaskideekin futbolean aritzea gustatzen. Gauzak asmatzea gustatzen zitzaidan. irudimenari eragitea. Enintzen besteak bezalakoa, baina horretaz arronago. Neu izaten alegintzen nintzelako. Txikitatik izan alduzu kasetaritzarako zaletasuna. Idazten eta marrazten ikasi ordukoa nintzen nire komikiak egiten. Ondoren... Lengu zuei saltzen izkien. Amaika urterekin, el kometa izeneko aldizkaria egiten hasi nintzen. Cinema eta telebista albisteak bildu eta kritika egiten nuen. Nobelak ere osatzen ituen. Lan pertsonaia asmatu nuen. Eta lan globoan, lan kenian eta antzerako istorioak asmatu nituen. Kazetari bokazioa txikitatik dakart beraz musikarekin ze harreman izan zenuen gaztetan. Rokak berehala erakarri ninduen. Los brabos taldearen jarraitzaile zutsuan nintzen, eta musika estilo bat deskubritu nuen. Amalau amabost urterekin, Beatles taldea ezagutzea sekulako irautza izan zen niretzat. Orduan txe dezegin zen, Leti B diskoarekin. A 7 urterekin gitarra elektriko bat erosi nuen. Artean enekien nondik hartu ere. Elias Amezagai daslearen semeak entzuten ituen euren garajean musika jotzen. Zazpi sortzia nahia ziren eta taldea osatzen zuten. Zur eta lur geratu nintzen. Anaia horietako batzuekin rock talde bat osatu genuen. Nik eneukan ideiarik ere gitarra jotzen eta besteek ere askorik ez. Denborarekin, lababositurriaga taldea osatu genuen. Mila bederatzieundan laro geita iruan, singela eta maxi-zingela atera genituen, eta ni, taldetik bota ondoren, mini LP bat kaleratu zuten. Pentsa, Bartzelonan, Madrilen eta Andaluzian ere jo genuen. Mobida madrileina delakoaren garaia zen, Eta guk musika elektronikoa egiten genuen. Mozorrotuta ateratzen ginen. Nire etxeko garajean sartu eta soinua raroen bila aritzen ginen sintetizadoreekin. Burrumba ateratzea zen kontua. Instrumentu zarata atereaz esperimentatzea. Bidaiatzeko modu asko dago. Zein da zurea. Nire kasa bidaiatzea gustatzen zait tokian tokiko garraioa erabiltzea, eta bidaia etxean prestatzea denboraz. Ibilbidean neronek sortu bidaiarako txartela erosi eta anazaltzea. Bidaia antolatuetan parte hartzeko aukera izan dut, eta ez zait bat ere gustatu. Jende askorekin joaten zara, eta hemengo txiste eta komentarioak egiten dira. Beraz, ez da bertako errealitatea ezagutzen bakarrik joan eskero berriz, hemengo errealitatetik deskonektatu beste erremediorik ez duzu. Gainera, bidaia antolatuetan besteen baitan ibili behar duzu, eta bakarrik joan da une oro daukazu zerregin erabakitzeko aukera. Horrek ez du esanai, bidaia antolatuak beste jende bati oso ongi etortzen etzaizkionik. Erosoagoa izan daiteke batzuentzat. AOSKOAREN ULERMENA Bi. Zer da Bidaia ez da han pasatzen duzu nunea bakarrik. Aurretik prestatzen ari zaren ere bada. Ugandara banoa lurralde horretako bibliografia bilatzen saiatzen naiz. Edo han izan den norbait topatu ezkero, hango berri galdetzen diot, aholkuak eskatu. Ugandako irazleiren baten liburuak ere irakurtzen ditut. Gero, ara joan, eta normalean estu zerikusirik etxean eginduzun ideiarekin. Normalean etxean prestatutakoa hautsi egiten da. Eta niri hori gustatzen zait. Bi orgune bakoitzean ezusteko bat aurkitzen delako. Bidaiatzea, une oro improvisatzea da. Ezusteko baten atzetik beste ezusteko batekin topo egitea. Auskalo non ez natu Eta esatea, jakin gaur zer gertatuko zaidan. Hemengo bizitzarekin hausten dugu bidaietan. Hemen dena daukagu araututa. Ordu guztiak planifikatuta daude. Gutxi gorabera bera badakizu aste osoan zer gertatuko den. Zeren bilazoaz, kanpora zoazenean. Dena zait interesgarri, baina pertsonak batez ere kuba bezalako herriak berez politak dira, baina badira leku politakoak. Hala ere, kuban jendeak egiten du herria liliura garri. Ia ez dut paisaian harretarik jartzen. Kubatarrek sekulako hitz jarioa dute, arratzalde osoa eman dezakezu bertakoen etxean, eta bosta xola zaizu sortzi leku ezberdin ezagutu ez izana. Paisaia garrantzitsua da, baina ez oinarrizkoena. Zer ikasi duzu zure bidaietan. Ez bidaia fisikoetan bakarrik, irudimenarekin bidaiatuz ere asko ikasi dut. Nire lana dela egunero elkarrizketatzen dut bidaiari jendea. Elkarrizketak prestatzeko behartutanago nago pertsonaiek idatzitako bidaia liburuak irakurtzera. Egun erdia baino gehiago ematen dut elkarrizketak prestatzen eta irakurtzen. Burua habat herrialde eta paisaiaz betea daukat. Astean munduari bira bat ematen diot, irudimenarekin noski. Nola bizi dituzu turisten aurkako erasoak. Bidaien inguruan tabu asko daude, eta beldur horiek usatu egin behar dira, jakina, kontu zibili behar duzu eta ez otxoaren ahoko zuloan sartu. Umil joan behar da, itxurakeriatan ibili gabe Ez bertakoen gainetik jarri, gure kultura hobea balitz bezala. Erloi garestia bistan eta arro joaten denak, ongi merezia du lapurtzea. Gainera, hemen ere denetik gerta dakizuke. Ugandan gorilak ikusi zenituzten. Ze moduzko esperientzia izan zen? Gorilak grabatzeko asmoa genuen, baina oso zaila homen da. Gorilak, gizakiak ikustera ohitzeko, gitariek denbora behar izaten dute. Piskanaka gero eta gehiago urreratuz. Orain arte aragitarako akabatzen zituztenez, gizakia usaindu orduko ies egiten dute. Guk sortea izan genuen, bila abiatu eta ordu terdira egin baiken nuen eurekin topo. Gorilen artean zaudenean, arau batzuk jarraitu behar dira. Sekula ezta garrasi egin behar. Beti egon behar da gorila baino beherago, umil, sekula ez bere altu parean. Gorila baita bere eremu eta bere taldeko errege, gizakiaren oso antzekoak dira. Konfiantza hartu zutenean, geuk begiratzen genien bezalaixe begiratzen ziguten beraiek guri. Geuk bezalako jakin zuten. geu ere gorilak bagina bezala aztertzen gintuzten. Paradisu horretan geundela, bapatean, martxa egin zuten eta bakar-bakarrik utzigintuzten, nire bizitzako esperientziarik onenetako bat izan zen. Zergatik bidaiatzen duzu gu baino okerrago dauden herrietara. Gizarte ezberdinak direlako, eta jakin nahi dudalako nola bizi diren munduaren beste iru laurdenetan. Munduaren laurdenak bakarrik ditu gure privilegioak. Euren kezkan agusia bizirautea da, eta gaizki ere pasatzen da hori ikusiz. Baina hori da errealitatea. Hemengo gauzak estimatzeko ere balio du. Nikaragoatik etorri eta botila bat ikustea, lusua iruditzen zait, edo iturria ireki eta ura ateratzen dela ikustea. Edo dutxatzea, janztea eta eguneron menu ezberdina jatea. Zein da garapenaren truke ordaindu behar izan dugun prezioa? Gizakien arteko harremanak esaterako azpigaratutako herrialdetan estuagoak dira. Eskuzabalagoak dira gauzak elkarren artean trukatzen dituzte. Aire garbia arnazten dute, natura basatiago ikusi. Gu, aurreko kulturarekiko eta naturarekiko harremana galtzen ari gara. Entzutesko ulermena amaituta da